Pentru cine bat clopotele? Pista 10. Capitolul 9 Stăteau în gura peșterii și le urmăreau cu privirea. Bombardierele zburau sus de tot, în formații iuți și urâte, de cap de săgeată, și spărgeau cerul cu urletul motoarelor. Chiar au silueta arechinilor, se gândi Robert Jordan. Arechinilor cu notătoare mari și boturi ascuțite din Golf Stream. Dar siluetele astea de pe cer cu o notătoare mare de argint vuitoare, cu păcla străvezia a elicelor proiectată în soare, astea nu se mișcă asemenea rechinilor. Se mișcă așa cum nimic nu s-a mai mișcat vreodată. Mișcarea lor e mișcarea destinului motorizat. Ar trebui să scrii, își spuse el. Poate că odată ai să scrii din nou. O simți pe Maria atârnată de brațul lui. Era și ea cu ochii țintiți pe cer și atunci Robert Jordan îi spuse. Cu ce ți se pare că seamănă?" Nu știu," răspunse fata. Cu moartea parcă." Mie mi se pare că seamănă cu niște aeroplane," zise femeia lui Pablo. Dar acele mici unde or fi?" Se poate să se fi dus în altă parte," răspunse Robert Jordan. Bombardierele astea sunt prea rapide ca să le mai aștepte și pe celelalte și s-au întors singure. Vânătoarea nu le urmărește niciodată dincolo de linia frontului. N-avem destule avioane ca să le putem risca. Chiar atunci, trei avioane de vânătoare de tip Heinkel în formație de v Alunecare jos deasupra poienii năpustindu-se către ei, doar cu un metru mai sus de vârfurile brazilor, ca niște jucării urâte, zornăitoare, cu aripi tremurânde și nasuri teșite, crescând dintr-o dată spăimântătoare până la mărimea lor adevărată. Și se scurseră pe cer cu vuiet pătrunzător. Zburau tot atât de jos, încât de acolo, din gura peșterii, puteau vedea piloții cu căști și ochelari și un fular fâlfâind la gâtul celui din fruntea patrulei. Astea pot să vadă caii," zise Pablo. Pot să-ți vadă și mucul țigării," zise femeia. Haideți să lăsăm pătura." Dar nu mai trecu niciun avion. Celelalte se întorsă sără, probabil pe un alt drum, iar după ce voietul se stinse, Ieșirea cu toții din peșteră afară, la loc deschis. Acum cerul era curat, înalt, albastru și senin. Parcă a fost un vis urât din care abia ne-am trezit, spuse Maria către Robert Jordan. Nu se mai auzea nici măcar acel ultim zumzet aproape neauzit, ca atingerea unui deget diafan ce vibrează se pierde, apoi iar vibrează și din nou se pierde, după ce sunetul s-a stins aproape cu totul în auz. Ba, nu e deloc vis și fă bine de te du înăuntru să deretici prin peșteră," îi spuse Pilar. Apoi către Robert Jordan. Ei, cum facem? Mergem călare sau pe jos?" Pablo se uită la ea și mormăi ceva neînțeles. Cum vrei," răspunse Robert Jordan. Atunci hai să mergem pe jos," zise femeia. Are să-mi facă bine la ficat." Mersul călare face și mai bine la ficat." Da, date te bate la șezut. O să mergem pe jos, iar tu, urmă Pilar adresându-se lui Pablo, du-te de-ți numără ligioanele și vezi dacă nu-și or fi luat zborul cu vreun aeroplan dintre acelea. Vrei să-ți dau un cal să te duci călare?" îl întrebă Pablo pe Robert Jordan. Nu, foarte mulțumesc. Și fata ce o să facă?" Și pentru ea e mai bine să meargă pe jos." Alt minteri are să amorțească prin prea multe părți și n-are să mai fie bună de nimic. Robert Jordan simțit că roșește. Ai dormit bine?" îl întrebă Pilar. Apoi continuă. Să știi că de adevărat n-are nicio boală. Ar fi putut să aibă. Nici nu pricep cum de n-a luat niciuna. Poate că la urma urmei tot este Dumnezeu, măcar că l-am desfințat." Pleacă de aici," îi spuse ea lui Pablo. Asta nu te privește pe tine. E pentru oameni mai tineri. Și croiți din altă pânză. Du-te odată! Apoi din nou către Robert Jordan. Agustin o să aibă grijă de lucrurile tale. Cum vine el, plecăm! Era o zi senină luminată de razele calde acum ale soarelui. Robert Jordan se uită la femeia aceea, voinică, și cu obraz smead cu ochii blânzi și depărtați de rădăcina nasului și cu chipul pătrat lătăreț, brăzda de cute și foarte plăcut în urățenia lui, cu ochii vesel dar față tristă, până în clipa când i se mișcau buzele. Se uită la ea și pe urmă la bărbatul masiv și greoi ce se pierdea printre copaci în drum spre oborul cailor. Femeia îl urmărea și ea cu privirea. Ați făcut dragoste?" îl întrebă Pilar. Ia ce ți-a spus?" N-a vrut să-mi spună nimic. Nici eu. Atunci înseamnă că ați făcut, zise femeia. Fii cât mai grijuliu cu ea, pe cât îți stă în putință. Și ce se întâmplă dacă o să aibă un copil? Asta n-ar fi niciun necaz, zise femeia. Ar fi chiar mai bine. Aici nu-i loc potrivit pentru așa ceva. Doar nu o să rămână aici, are să plece cu tine. Și eu unde am să mă duc? Acolo unde mă duc eu nu pot lua o femeie cu mine. Cine știe? Poate o să iei două acolo unde te duci. Asta nu e o vorbă socotită. Ascultă, zise femeia. Nu sunt o fricoasă, dar văd lucrurile foarte limpede în zorii zilei și cred că mulți dintre cei pe care îi știm noi vii în clipa de față n-au să mai apuce niciodată altă duminică. Astăzi ce zi e? Duminică. Cheva? Spuse Robert Jordan Duminica cealaltă e tare departe Dacă apucăm miercurea e cât se poate de bine Dar nu-mi place să te aud vorbind în felul ăsta Orice om simte nevoia să stea de vorbă cu altul Zise femeia Înainte aveam religia și alte fleacuri Astăzi ar trebui ca fiecare să aibă un om al lui Cu care să poată vorbi pe față Fiindcă oricât de vitează ar fi cineva Tot începe să se simtă cumplit de singur de la o vreme nu suntem singuri, suntem împreună. Vederea mașinăriilor ăstora face să se nască ceva în sufletul omului, urmă femeia. Suntem un nimic în fața unor asemenea mașinării. Și cu toate astea le putem înfrânge. Ascultă, spuse femeia, îmi mărturisesc față de tine tristețea, dar să nu-ți închipui că n-aș fi destul de hotărâtă. Hotărârea mea n-a fost într-un nimic împuținată. Tristețea are să ți se risipească pe măsură ce se înalță soarele E ca un fel de negură Da, sigur, a cu Pilar Dacă vrei să spui așa Poate că mi-a venit de pe urma vorbelor acelora prostești despre Valencia Și din pricina anăruirii unui anume bărbat ce s-a dus acum să-și vadă caii Adânc l-a mai rănit cu povestea aceea Să-l ucid, aș fi vrut Să-l blestem, da dar să-l rănesc, nu. Și cum ai ajuns să te însoțești cu el? Cum se însoțesc oamenii unul cu altul? În cele din zile ale mișcării, ba chiar mai înainte, era cineva, om de nădejde. Dar cum ai sfârșit? A sărit cepul și tot vinul a curs din burduf. Mie omul ăsta nu-mi place. Nici tu nu-i placi lui și pe bună dreptate. Azi noapte am dormit cu el." Zâmbi și clătină din cap, pe urmă vorbi mai departe Om trăi și om vedea Și i-am spus Pablo, de ce nu l-ai omorât pe străin? E băiat de ispravă, Pilar, mi-a răspuns E băiat de treabă Iar eu i-am zis Acum ai înțeles că eu comand aici? Da, Pilar, da, a zis el Mai târziu noaptea l-am auzit cum se scoală și se pornește pe plâns Plângea cu icneli scurte și în felul acela urât, așa cum plânge un bărbat atunci când, parcă are în lăuntrul său o sălbăticiune care îi sfâșie măruntaiele. ce cu tine, Pablo?" i-am spus eu și l-am cuprins și l-am strâns în brațe. Nimica, Pilar, nimica." Ba da, cu tine s-a întâmplat ceva." Oamenii," a răspuns Pablo, felul cum au părăsit. La gente." Da, numai că au trecut de partea mea, i-am zis atunci. iar eu, femeia ta, sunt. Pilar, a zis el, adu-ți aminte de tren. Pe urmă a mai zis, Ai băte domnul în sfânta lui Pază, Pilar. Pentru ce pomenești de Dumnezeu? l-am întrebat. Ce fel de vorbe sunt astea? Da, a zis el iar, Dumnezeu și Sfânta Fecioară. Cheva, Dumnezeu și Sfânta Fecioară. I-am zis eu astea vorbe de vorbit? Mi-e frică de moarte, Pilar A zis Pablo Mi-e frică de moarte, înțelegi? Atunci pleacă de aici din pat I-am poruncit Nu-i loc într-un singur pat Și pentru mine, și pentru tine Și pentru frica ta, pentru toți la oaltă Pe urmă s-a rușinat A cu din gură și eu am adormit Dar să știi, mai omule Că e o ruină Robert Jordan nu rosti niciun cuvânt De când sunt eu, tristețea asta mă cuprinde așa, din vreme în vreme Vorbi mai departe femeia Dar nu e ca tristețea lui Pablo Nu-mi schimbă hotărârea Te cred Poate că la noi, la femei, asta ține de o anume vreme din fiecare lună Poate că nu înseamnă nimic Tăcu vreo câteva clipe, apoi urmă Multe nădejdi mi a mai pus eu în republică și cred cu tărie în Republică și împăstrez păstrez nădejdile neatinse. Cred în ea cu aprindere, la fel cum cred în minuni cei ce au rămas încă de partea religiei. Te înțeleg. Și tu ai aceeași credință? În Republică? Da. Da, răspunse Robert Jordan, nădejduind că spune adevărul. Mă bucur, zise femeia. Și nu-ți teamă? De moarte nu. Răspunse el, dând glasa adevărului Da de altceva? Doare să nu-mi fac datoria așa cum trebuie Să cazi prins, nu ți-e teamă așa cum era celuilalt? Nu, răspunse Robert Jordan cu sinceritate Cine se teme de asta are atâta grijă că nu mai e bun de nimic Ești un băiat tare stăpânit și rece Nu, nu cred să fie așa Nu, la mintea am vrut să spun Asta-i fiindcă mă gândesc într-una la datoria mea. Și nu iubești lucrurile dulci din viață? Ba da, foarte mult, dar nu când stau în calea datoriei mele. Îți place băutura, știu? Am văzut cu ochii mei. Da, foarte mult, dar nu să mă oprească de la datorie. Da, femeile? Îmi plac foarte mult, dar nu le-am dat prea multă importanță. Și nu tânjești după ele?" Ba da, dar n-am găsit niciuna care să mă încânte atâta cât ar fi vrut să fiu de încântat Cred că spui minciuni Puțin, poate că da Da, pe Maria o iubești? Da, pe neașteptate și foarte mult Și eu la fel O iubesc foarte mult, da, foarte tare La fel și eu, zise Robert Jordan și simți cum glasul îi se oprește în gât Și eu la fel, da îi făcea mare plăcere să o spună și o rostea cu cele mai obișnuite cuvinte spaniole O iubesc foarte mult După ce stăm de vorbă cu el, sordo, am să te las singur cu ea Robert Jordan nu răspunse nimic, dar după o vreme zise Nu-i nevoie Ba da, mai omule, e nevoie Nu-i vreme prea multă Asta ai citit-o în palmă? întrebă el Nu, nu-ți mai aminti de prostia aceea cu palma Lăsase deoparte toată povestea împreună cu celelalte lucruri ce ar fi putut aduce vreun neajuns republicii. Robert Jordan nu mai scoase nicio vorbă. Se uita la Maria și o vedea cum rânduiește vasele înăuntrul peșterii. Se șterse pe mâini, apoi se întoarse și zâmbi spre el. Nu putuse auzi ce spusese Pilar, dar pe când se uita la Robert Jordan, roșii tare pe sub pielea ei negricioasă și îi zâmbi încă o dată. Mai este și ziua," spunea femeia. E drept că aveți noaptea, dar nu uitați că mai este și ziua. Fără îndoială aici n-aveți bogăția ce-am avut-o eu în zilele mele la Valencia. Da, ați putea să culegeți fragi sau altceva." Și îi în râs. Robert Jordan îi cuprinse cu brațul umerii voinici și îi spuse, Și pe tine te iubesc și la tine țin foarte mult." Ești un adevărat Don Juan Tenorio." Spuse femeia, parcă stânjenită de căldura cei nevălea în suflet. Ai fi gata să iubești pe toată lumea. Uite că vine și Agustin. Robert Jordan intră în peșteră și se duse până la locul unde se afla Maria. Fata se uită la el cum se apropie, iar ochii îi sticleau și roșeața îi năpădui din nou obrajii și gâtul. Ce faci e purașule? îi spuse și o sărută pe gură. Fata îl strânse tare la piept, îl privi drept în ochi și rosti. „Da tu ce faci? O, oh, dragul meu drag!" Fernando, care tot mai ședea la masă și îi fuma o țigară, se ridică și, clătinând tare din cap, ieși afară după ce-și luă carabina din locul unde stătea rezemată de perete. Asta nu-i frumos deloc," îi spuse el lui Pilar. Mie nu-mi place. Ar trebui să ai grijă de fată." Am toată grija." răspunse Pilar. Tovareșul ăsta e al ei, logotnic. A, exclamă Fernando. Păi atunci, dacă sunt logodiți, zic și eu că lucrurile merg așa cum trebuie. Îmi pare bine, zise femeia. Și mie, aprobă Fernando cu gravitate. Salut, Pilar. Unde te duci? La postul de sus, să-l schimb pe primitivo. Unde dracu te duci, mă? Îl întreba Agustin pe omul cel mărunțel și grav când ajunse în dreptul lui. La datorie, dădu răspuns Fernando cu toată demnitatea. Datoria ta, spuse Agustin batjocoritor. Fac ceva în laptele datoriei tale. Apoi întorcându-se spre femeie. Unde paștele măsiera hatul la împuțit pe care trebuie să-l păzesc? În peșteră, îi explică Pilar. În două ranițe. Și află că m-am săturat de măscările tale." Fac așa și pe dincolo în sătulul tău," se răstie Agustin. Atunci adu te și te măscărește singur," îi răspunse Pilar fără supărare. Ba, pe măta," îi zise Agustin. Tu nici n-ai avut," răspunse mai departe Pilar, întrucât în jurăturile ajunseseră la ultima lor expresie spaniolească, unde faptele nu sunt niciodată pomenite, ci numai presupuse." Da, ce fac ăia doi acolo înăuntru?" întreba Agustin pe un ton confidențial. Nimica," răspunse Pilar. Nada, de ce nu te gândești că doar e primăvară, animalule?" Animal," repeta Agustin, savurând termenul. Ia ca și tu, o draslă terfelită a curvei curvelor. Mă slobozesc în primăvara ta." Pilar îl bătu prietenește cu palma pe umăr. Măi, măi," râse ea dezlănțuită. Nu prea te pricep să schimbi în jurăturile. Dar în jur zdravă cei ce drept e drept. Ai văzut aeroplanele? Îmi... În... în motoarele lor, zise Agustin clătinând cu putere din cap și mușcându-și buza de jos. Ei, asta da treabă. Asta zic și eu că-i treabă. Da, numai mai o să-ți vină cam greu să o și faci. La așa înălțime te cred, recunoscu Agustin rânșind. Nu mai decât, da, tot e bine măcar că putem glumi. Da, în cuvință, femeia lui Pablo, e tare bine că putem măcar glumi. Dar tu ești un flăcăru de treabă și dacă glumești, apă glumești, nu te încurci. Ea ascultă, Pilar, spuse Agustin, pe deplin serios. Cred că se pregătește ceva, nu e adevărat? Da, ție cum ți se pare. Cum nu se poate mai împuțită treaba asta? Multe aeroplane mai erau mai femeie, multe al naibii. Și te-ai speriat și tu de ele cum s-au speriat ceilalți? Cheva, răspunse Agustin. Ce crezi tu că ar fi punând la cale? Ascultă încoace, Rosti Pilar. Dacă mă gândesc la flăcăul ăsta a venit la noi pentru poduri, mi se pare limpede că Republica pregătește o ofensivă. Iar de la aeroplanele pe care le-am văzut azi, Aș spune că fașciștii se pregătesc să-i facă față. Dar de ce oare și fi arătat ei aeroplanele? În războiul ăsta se întâmplă multe lucruri fără noimă, spuse Agustin. În războiul ăsta sunt atâtea tâmpenii, fără margini. Asta e limpede, recunosc cu Pilar. Altminteri nici n-am avea ce să căutăm noi aici. Așa ai, în cuvință Agustin. Uite că s-a împlinit un an de când tot înotăm întâmpenie Da, Pablo e un om cu multă minte în căpățâna lui E tare și ret De ce spui vorba asta? Așa zic eu Dar trebuie să pricep și tu, îi explică Pilar Acum e prea târziu ca să mai scap cu și retenia, Iar pe celelalte Pablo le-a pierdut de mult Sigur că pricep, urma Agustin Știu bine că trebuie să plecăm și cum trebuie neapărat să învingem dacă vrem să scăpăm cu viața până la urmă, e de neapărată trebuință ca podurile să fie aruncate în aer. Da, Pablo, așa de lași cum a ajuns el acum, tot e grozav de viclean. Lasă că nici nu de nu delepădat. La viclenie mă pricep și eu. Nu-i așa, Pilar, se împotrivia Agustin. Tu nu ești vicleană. Tu ești vitează, ești credincioasă, ai voință tare și miroși dinainte lucrurile. Ai voință tare și inimă vitează, dar vicleană, nu ești." Așa crezi tu?" întrebă femeia căzând pe gânduri. Da, Pilar." Flăcăul e viclean și el," spuse femeia. Viclean și stăpânit. Și bine așezat la mintea lui." Așa-i," recunosc cu Agustin. Trebuie că-și cunoaște meseria." Altminteri nu l-ar fi trimis ei cu treburi dintre astea Da, nu știu să fie și viclean Cu Pablo e altceva Despre el știu că e viclean Da, nu mai face nici două parale din pricina fricii și alenei de a trece la treabă Da, vicleană e Și tu ce zici să facem? Nimic, aș vrea să cumpănesc lucrurile cât mai cu înțelepciune în clipa de față e nevoie să lucrăm cu cât mai multă și mai bună socoteală. După ce se termină cu podul, va trebui să plecăm numai decât. Totul trebuie să fie gata pregătit, iar noi să știm cum și încotro plecăm. Bineînțeles. La asta Pablo e bun. Trebuie lucrat cu viclenie. N-am încredere în Pablo. Pentru o treabă ca asta, da. Nu, tu nu știi cât de adânc s-a năruit omul ăsta. Da, e foarte viclean și dacă treaba asta nu o punem la cale cu toată viclenia, ne-am îmbrăcați Am să mă mai gândesc, zise Pilar, am toată ziua înainte ca să mă tot gândesc Pentru pod rămâne flăcăul, în cuvința Agustin La așa ceva sigur că se pricepe Gândește-te cu câte iscusință a pus celălalt la cale povestea cu trenul Da, recunosc cu Pilar, Cei drept e drept la tren, ăla a pus totul la cale. Tu, pentru că ai voință și ești hotărâtă, urma Agustin. Da, pentru plecare e nevoie de Pablo. Pentru retragere, Pablo ne trebuie. Silește-l să o plănuiască încă de pe acum. Ești un om deștept. Deștept sunt, recunosc cu Agustin. Da, fără viclenie. La asta, Pablo e bun. Cu toată frica lui și cu toate celelalte, cu toată frica lui și cu celelalte. Și despre poduri, ce crezi? Cred că e nevoie să terminăm și cu ele. Asta o știu bine. Două lucruri trebuie să împlinim. Trebuie să plecăm de aici și trebuie să învingem. Și dacă vrem să învingem, trebuie să terminăm mai întâi cu podurile. Dacă Pablo e așa de viclean și de iscusit, el de ce nu-și dă seama de asta? Vrea să păstreze lucrurile așa cum sunt fiind că e un om slab. Vrea să rămână în vârtejul propriei lui slăbiciuni. Dar apele cresc. Dacă s-o vedea Silit să schimbe, are să facă schimbarea cu întreaga lui viclenie. E tare viclean. E bine că flăcăul nu l-a omorât. Cheva! Astă noapte țiganul mă tot îndemna să-l omor eu. Țiganul e o ligioană. Și tu ești tot ligioană, zise femeia. Da o ligioană deșteaptă Deștepți suntem amândoi, declară Agustin Da iscusit e doar Pablo Numai că e greu de urnit la treabă Tu nu știi ce ruina a ajuns Da, dai de mare iscusință Ascultă, Pilar La război tot ce-ți trebuie e să fii deștept Dacă să învingi, ai nevoie de iscusință și de arme Am să mă mai gândesc, răspunse Pilar Acum trebuie să plecăm, am întârziat Apoi strigă cu glas tare Englezule! Englez! Haide! Hai să mergem!" Capitolul 10 Hai să ne odihnim!" Îl îndemnă Pilar pe Robert Jordan Stai aici, Maria, să ne mai odihnim!" Trebuie să mergem mai departe!" Se împotrivi Robert Jordan O să ne odihnim după ce ajungem acolo!" Vreau să vorbesc neapărat cu omul ăsta!" Ai să vorbești!" Îl asigură femeia N-avem nicio grabă. Stai jos aici, Maria." Haideți să mergem," zise Robert Jordan. Ne odihnim pe creastă." Eu acum mă odihnesc," declară femeia și se așeză jos pe marginea părâiașului. Fata se așeză alături în iarba de munte cu soarele strălucindu-i în păr. Robert Jordan rămase în picioare privind peste poiana aceea de pe coasta înaltă, străbătută de pârâiașul cu păstrăvi. Vegetația era bogată în locul unde se aflau. Stânci cenușii se înalțau dintre tufele galbene de ferigă, ce luau locul ierburilor în părțile mai joase ale poienii și, dincolo de ele, se întindea linia întunecată a pădurii de brazi. Cât mai avem până la El Sordo?" întrebă Robert Jordan. Nu mai avem mult," răspunse femeia. Străbatem luminișul ăsta, coborâm dincolo în vale și urcăm în pădurea de la izvoarele pârâului." Așează-te jos și lasă-ți deoparte încruntarea Vreau să vorbesc cu el și să închei și povestea asta Vreau să mă scald la picioare, spuse femeia și scoțându-și pantofii cu talpă de sfoară Își trase ciorapii groși de lână și băgă piciorul drept în unda părâului Aoleo, ce rece e! Ar fi trebuit să pornim călare, îi spuse Robert Jordan Asta mie împrinde bine, răspunse femeia Chiar de mult simțeam nevoia să mai fac o plimbare. Dar ce ai? N-am nimic, numai că ești foarte grăbit. Atunci aliniștește te Avem vreme destulă. Ce zi frumoasă și cât de bine îmi pare că nu mai stau în pădure. Nici nu-ți închipui ce lehamite poate să-ți fie de pădurea de brad. Ție nu ți s-a făcut lehamite de braz, guapa? Mie îmi plac, răspunse fata. Ce-ți-o fi putând place la brazi ăștia? Îmi place să le adulmec mireasma și să simt sub picior acele cetinilor. Îmi place cum șuieră vântul printre crestele lor înalte și cum scârție copacii când se freacă unul de altul. Ție-ți place orice, zise Pilar. Ar fi un dar de preț pentru orice bărbat dacă te-ai pricepe să faci mâncare ceva mai bună. Dar fiecare brad e o pădure de plictiseală. N-ai văzut niciodată o pădure de fagi, de stejar sau de castani Astea zic și eu păduri În asemenea păduri niciun copac nu seamănă cu celălalt Fiecare e altfel și are frumusețea lui O pădure de brazi e numai plictiseală Dumneata ce zici englez? Și mie îmi plac brazii Perovenga Dar fie, zise Pilar Să vă luați de mână amândoi Doar și mie îmi plac brazii da, prea am stat multă vreme printre ei Și de munți mi s-a făcut lehamite În munți n-ai decât două drumuri În sus și în jos Iar în jos n ajunge decât la șosea și la orașele fasciștilor Ai fost vreodată la Segovia? Che va! Cumutra mea e prea cunoscută Ce îi zice dacă ai fi urâtă, frumoasă? O întrebă Pilar pe Maria Tu nu ești urâtă Vamos, nu sunt urâtă Urâtă am ieșit din pântecele mamei. Toată viața am fost urâtă. Tu, inglez, tu nu știi nimic despre femei. Știi oare ce simte o femeie urâtă? Știi tu ce înseamnă să fii toată viața urâtă și să simți că pe dinăuntru ești frumoasă? E tare ciudat. Vără și celălalt picior în apă, apoi îl trase repede afară. Doamne, rece mai e! Ia te uite la codobatura aia de apă spuse Pilar, arătând spre un ghemotoc de pasăre cenușie care sărea de decolo până acolo pe o piatră, în susul părâiașului. Astea nu-s bune la nimic, nici de cântat, nici de mâncat, doar ca să buție mereu din coadă, ba în sus, ba în jos. Dă-mi o țigară ingles, ceruia și, după ce o lua, o aprinse cu amnarul și ia purtate în buzunarul bluzei. Trase din țigară și se uită la Robert Jordan și la Maria. Viața e tare ciudată, urmă femeia suflând fumul pe nări. Aș fi fost un bărbat de nădejde, dar sunt numai femeie și numai urâtă Și cu toate astea mulți bărbați m-au iubit și pe mulți am iubit și eu E ciudat Ascultă, englez, merită să iei seama Uită-te la mine așa urâtă cum sunt Uită-te bine, englez. Nu ești urâtă? Sigur că nu? Nu-mi spune mie povești Sau și râse cu poftă a început să lucreze și în tine. Nu, glumesc, nu. uite te cât sunt de urâtă. Și cu toate astea se află în sufletul omului ceva care pe bărbat îl oprește câte vreme e îndrăgostit de tine. Și atunci tu, din pricina acelui ceva, îl orbești și te orbește și pe tine."